«І плакати, каже, за тобою не буду, і до року віддамся, як ти мені в печінку в'ївся, а що вже кляла чоловіка, то таких клятьбів світ не чув, і що би тебе кров нагла залила, і гробом би тобі кидало, то диявол все язиком людським керує, а Бог свою вагу небесну має. Ой, Боже, Боже, Корниля кров нагла залила, залила». По вашому, то і інсульт називається, а корниля несли на цвинтар, а то було по різдву морози були, люди були, най Бог хоронить. А ті, що несли труну, чи то п'яні були, чи підошви мали слизькі. з-під підсковзнувся, упав, а за ним потягнуло другого, а тіло вивалилося з димовини. Ото й маєш, що горобом корнилю викидало, та кістки трусило. То я казала, дітям і онукам приказувала. Аби ніякі коні не брали А тим, що мене несуть нести Горівки не давати І як схочуть, то будуть пити по всьому І найдобре під ноги дивляться Може, хто й мене тяженько Та так погано закляв коли Гоноків є дванадцять Три рази можуть змінитися Бабинка легеоніка, як тріска Домовина вже всохлася Так що нести буде легко Як би могла, то сама би понесла як надумаю, який жаль завдав на плечі фамілії. А якби Боже Борони вмирала не при пам'яті, то приведете пан отця, щоби Євангелію читав цілий день, аби гріхи свої забрала на той світ, аби на цім не лишила. Бо як умру у день, то гріхи заберу, а як умру на ніч, то лишу усі гріхи вам. Дивіться, аби сте молилися і відмолювали, бо то також недобре, як людина умирає після заходу сонця, великі грішники так і умирають. А я також гріхи маю двоє дітей мертвих родила. Тяженько, робота, видко їх умертвила ще в череві, десь криве слово невісткам сказала. На роботу в коло згнали у свято і вила у руки в неділю брала, й граблі, бо не було де дітися. І чи то за гріх при такому життю тяжко? За добре тяжко, а за гріх ні. А дзвонареві заплатіть по-людськи, аби дзвонив довго, щоб люди чули, що душка моя вже відлетіла на той світ. І аби трохи люди лишили роботи, та й задумалися, що й вони не є вічні. І треба жити якось так, щоб жити довше. Навіть дзвонить файно і довго, Грошей на то не шкодують. Другі за один раз пропивають більше, ніж дзвонар коштує. А я свої діти маковинням не годувала. Лиш груди до двох-трьох років давала. Видиш, немає вже груди, і самі капшуки лишилися. Але зато діти здорові виросли. Котрі мали умерти, то умерли ще в утробі. А як уже вродилися, сама видиш, Слабі, але ще добріські. Мене вже руками здоганяють. Ну, а як будете мене мити, то мийте тепленьким, і воду беріть лиш із нашої криниці. І не сіпайте, і не тріпайте бабу дуже. Лиш тримайте руками добре, щоби не побити уже по смерті Бо, може, ще дужка буде десь близько літати, та й буде сердитися, що недобре з бабою обходитися, то потому вам рук нічого не буде триматися. Та й ні, щоби у хату збіглася вас сила теменна, Щоби глотилися не до порядку, Та й через плач як-небудь мене вмили. Скільки там того вмивання? Я вже зсихаюся на ніц, Уже геть маленька стала, Геть здитиніла, Змаціцкалася. А вмити кладіть зразу в труну. Видиш, яка файненька моя трунвочка. Бо то, як покладуть наперед на лавку, а потім уторгають, сіпають сюда-туда, а тіло не любить торгання. Наторгалося на цім світі, щоби ще спокою на тім не дали. І дивися, дочко, щоби руки склали файно. Вони вироблені, сама видиш, які порепані від роботи, але встидатися рукам моїм нема чого. І діточок годували, і вінки на голови онукам клали, і сапу тримали, і сокиру, і в лісі робили, і хрестиком шили, і хліб пекли, і дітей пошлюбили, і дідикові ручки його золоті на грудях склали. Е, Боже, святий та праведний, що ці руки навиділися!» І у двері пальці клали, і шпильки під нігті загонили – і свою господарку від хати цими ручками силували віддавати. А ти подумай, як то корову сперед малих дітей віддавати? Навіть від насінними барабулями сама на двір винесла, як у колгосп загонили. Але, дочко, і то перетерпіли. І давно вже на світі нема моїх кривдників, а я ще, видиш, цими ручками маєтки свої перебираю. А скільки того маєтку на той світ треба? Всі однаково беруть. Бідний не візьме, бо немає що, а багатий не візьме, бо немає куди. Ото і всього маєтку, оця чорненька хатка, що вигрівається тепер разом з нами на сонечку. А свічку дасте мені у руки. Не ту грубу, магазинну, а ту сукану справдивого воску, ще коли дід бджоли свої тримав. То такий запашний віск був, Що мертвий би здригнувся, Понюхай ту свічку, І потепер пахне, Хоч сукала її вже годків з тридцять буде. Ще тронви ми не робили, А свічки до смерти вже з дідом мали. А у голови кладіть миски з пшеничкою, Та не шкодуйте пшенички, На це пшениці шкодувати не годиться, Мисок кладіть багато, не скупуйтеся, Бо прийде чоловік, а свічку нема де затикати, мусить чекати. І свічки не задувайте, найдогорають. А згорені свічечки зберете і зверху на домовину на цвинтарі висипте. А щоби не забули, покладіть Мидору дивитися на свічки, щоби збирала згорення, а потім понесла на цвинтар. Вона однаково цілу ніч сидить коло тіла,